Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'escola titxiana necessita realitzar tota una sèrie d'arranjaments en les seves instal·lacions que han de permetre la millora de les seves infraestructures. Alguns dels objectius que s'han de cobrir pel curs vinent són la instal·lació elèctrica per l'aula informàtica, el condicionament de la planta de baix per a l'educació infantil i la millora de part de la façana exterior del centre. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans prou, comencem amb els titulars. L'escola titxena ha de fer front a reformes que permetin adequar les seves instal·lacions de cara al curs vinent. Aquestes mesures s'han de prendre com a conseqüència dels informes tècnics del Departament d'Educació de la Generalitat. Des de l'alcaldia han confirmat la seva aprovació per posar en marxa el manteniment. Avui se celebra el Dia Internacional de la Música amb l'objectiu de promocionar-la. Des de Tiana coneixerem l'activitat de les instal·lacions dels pucs d'assaig del Centre Cívic i Cultural L'Escorçador, com a dinamització de l'escena musical tianenca. La parròquia de Sant Sebrel de Tiana ha organitzat una peregrinació a Terra Santa i Jordània per proper mes de setembre. La sortida tindrà una durada d'11 dies i es visitaran els jocs més emblemàtics i significatius. La novetat d'Aguain és que per primera vegada s'ha inclòs les terres jordanes. Aquest dimarts se celebra el taller de portanadons on totes les mares i pares podran descobrir la importància de mantenir el contacte amb els seus fills. El taller donarà les claus per fer-vos de les diferents eines portanadons com són la motxilla, el folar i la bandolera. L'editorial Meteora de les Tienens Jordi Fernando i Dolors Sàrries s'ha associat amb sis petites editorials més per endegar la col·lecció de llibres de butxacas portàtil. La filosofia del projecte és arribar més públic i fer més llarga la vida dels llibres més enllà de les novetats. I l'equip de futbol Saladati, en el futsal, ha decidit ampliar les seves categories i han iniciat la captació de nens i joves per donar forma al que serà el seu futbol base a partir de la propera temporada. D'aquesta manera, els nens que tinguin a partir de 5 anys i fins als 15 podran jugar en alguna de les noves categories. Tiana, primera hora. Notícies. L'escola titxiana necessita realitzar tota una sèrie d'arranjaments arranjaments en les seves instal·lacions que han de permetre la millora de les infraestructures i de l'aspecte d'imatge de l'escola. L'edifici, que ara té 30 anys, presenta un bon estat de conservació general, però cal realitzar accions concretes per millorar l'espai que poden oferir els alumnes i també per solucionar manquances d'espais que ara no existeixen, com l'aula d'informàtica que en cursos anteriors estava situada a l'edifici NEX. D'altra banda, del traslladat de l'escola a l'Ola Anglada ha deixat buit de materials i mobles alguns espais i s'han localitzat necessitats com ara pintar i arreglar finestres i portes. No obstant, una de les millores més necessàries són en l'àmbit de la seguretat, ens explica la directora de l'escola, Gemma Pérez. Hem fet molta insistència en els temes de seguretat. Aleshores esperem que tant el departament, que sabem que ja hi hem posat fer a l'agulla, com per part de l'Ajuntament, doncs totes aquestes coses vagin tirant endavant i no tenim cap dubte de, de que així serà. No? Com que volem baixar l'educació infantil al pis de baix, que fins ara no hi era, sinó que hi havia alumnes més grans, doncs caldrà arreglar alguns temes dels vidres, algun fluorescent, la brana de l'escala... Són coses que s'han d'anar adaptant i adequant perquè els més petits doncs, puguin gaudir de la planta de baix amb, sense cap risc. En aquest sentit, la l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha confirmat que ha donat la seva aprovació per posar en marxa el manteniment de l'escola a través d'una partida pressupostària. Alhora, Pujol ha reivindicat el seu compromís amb les escoles de Tiana. I ha acabat de donar l'aprovació...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 de la D'altra banda, des de l'escola Titxiana també han demanat un acondicionament de la façana exterior de l'edifici perquè hi ha punts que estan bastant malmesos per la humitat. L'objectiu de l'escola és es tenir abans de l'inici de curs vinent solucionades les qüestions prioritàries, com ara la instal·lació elèctrica per l'aula d'informàtica, el condicionament de la planta de baix per a l'educació infantil i finalment millorar part de la façana exterior del centre. Totes aquestes mesures per millorar les instal·lacions de l'escola obeixen els informes dels tècnics del Departament d'Educació de la Generalitat, que són els responsables de decidir les intervencions que s'han de realitzar com a conseqüència de les seves inspeccions. Avui se celebra el Dia Internacional de la Música i com cada any, Tiana es vol situar en un lloc capdavantent quan els municipis que treballen per afavorir la progressió del talent musical dels seus veïns. Tiana compta aquest any amb un nou equipament que permet que els diferents grups musicals del poble tinguin un espai on poder assajar i practicar els diferents estils existents. A l'escorçador hi ha un parell de bucs d'assajs habilitats per a que els grups puguin, a part d'assajar, preparar els seus concerts. El músic Tianan Xavier Maristai comenta quants grups utilitzen aquest espai i quines són les diverses utilitats que té. Un dia vaig mirar l'organigrama i no sé si hi havia 4 o 5 grups que eren bastant assidus, que és el que s'intenta incentivar que els grups bàsicament de Diana tinguin una, una soliditat periòdica a l'assajar i a l'hora de presentar els seus treballs. I després es pot agafar l'assaig esporàdicament, és a dir, tinc un vol d'aquí dues setmanes i he de fer dos assajos o el que sigui. Però normalment això, són uns grups que sagen tal dia a 3 hores, jo que sé, al vespre i s'ho van repartint entre la no, fació 4, 5, 6 grups d'on sigara de moment. L'existència d'aquest espai per la música afavoreix que les diferents inquietuds musicals del municipi tinguin cabuda i puguin expressar-se. Maristain creu que aquests bucs d'assaigs que hi anomena Espai de Música, poden ajudar a Tiana a convertir-se en un poble musical, Sentim les seves impressions. I jo penso que el fet de sentir-se que acabes tu l'assaig el dia següent d'un altre, que també és de Tiana, etc. acabarà creant una dinàmica de de sentir-se poble musical, no? que ja ho som, però que si a sobre tenim un local d'assaigs que és nostre, i, on... i fins i tot es poden fer partits presentacions, és petitet, però com a local d'assaig és gran, per això insisteixo en què es diu més espai de música que en un buc d'assaig, perquè és una... una mala és un espai on t'hi poden cabre 20 persones a escoltar... a escoltar un mini concert. Jo crec que es crida dinàmiques dels grups joves de tiana per assajar, de tota mena, eh? de... de pop, de rock deòs L'Ajuntament de Tiana és qui facilita als grups la utilització de l’espai de l’escorçador, que sense dubte converteix a Tiana en un municipi volcat on el talent musical dels seus veïns. Tiana primera hora. La parròquia de Sant Cebrià de Tiana ha organitzat una peregrinació a Terra Santa i Jordània pel proper mes de setembre. La sortida tindrà una durada d'11 dies i es visitaran els jocs més emblemàtics i significatius. La novetat d'aquesta segona peregrinació és que per primera vegada s'ha inclòs les Terres Jordanes. Entre els punts més importants del recorregut es troba Jerusalem, on es visitarà Ayn Karem, per tal de veure els santuaris de la visitació i Sant Joan Baptista. En aquest marc també es visitarà Bethlehem. Ara bé, també serà punt de parada obligada a Tiberaïdes, on es visitarà el llac i el món Tàbor, així com el món de la benaventurança, escenari del sermó de la muntanya. Cafarnà, en la ciutat de Jesús, també serà un dels altres indrets. Aquí es visitaran les restes de l'antiga sinagoga del segle IV i la casa de Sant Pere. Després es farà una travessia en vaixell pel mar Galilea. El mar Mort, Nazaret i Canà de Galilea, on Jesús va realitzar el primer miracle, també són altres llocs programats per a aquesta peregrinació. El secretari de la parròquia, Pepe Pérez, ens parla de l'esperit d'aquesta peregrinació. És un poc viure la nostra fe, seguint els passos de ...de aquel a quien, en quien creemos, ¿no? en este caso pues Jesús de Nazaret... ...y es un poco eh, como como leer el Evangelio... ...pero no tanto abriendo un libro... ...o escuchándolo en alguno de los actos litúrgicos... ...como puede ser la Santa Misa... ...sino eh, viviéndolo eh, y siguiendo pues eh, por aquellas rutas... ...por las que siguió nuestro Señor Jesucristo... Per acafar el recorregut per Jordània, destaquen les visites a les terres de Geres i la mítica ciutat de Petra, on sobresurten els seus temples, palaus i tombes excavades en la roca. També hi haurà una parada a Betavara, lloc del baptisme de Jesús en el Jordà. Montenevo, Madaba i Amant seran altres dels destins d'aquesta peregrinació. Més enllà de l'atractiu dels indrets que es visitaran, Pepe Pérez ens parla de la importància de mantenir una actitud evangèlica. El claro, que va com a turista pues, ve moltes pedres, no? El que va como peregrino eh, ve el significado, digamos, y ve momentos en que ya desde pequeños se nos narraron y entonces pues ya tiene otra actitud. No solamente lo vive individualmente, sino que lo, lo participa con otros que comparten la misma fe. Aquesta és la segona vegada que s'organitza una peregrinació d'aquest tipus desde de l'església de Sant Sabrià de Tiena, y la primera aquí inclou el territori de Jordania. La sortida està prevista pel 17 de setembre des de l'aeroport del Prat i la tornada el dia 27 del mateix mes. Fins a aquest moment, més de 25 persones ja han mostrat el seu interès en poder participar en aquesta peregrinació. Els interessats en apuntar-se poden fer-ho adreçant-se a la parròquia de Sant Sabrià de Tiana o trucant al telèfon 93 395 42 52. Aquest dimarts se celebra el taller de portanadons on totes les mares i pares poden descobrir la importància de mantenir el contacte amb els seus fills. El taller donarà les claus per fer ús de les diferents eines portanadons com som la motxila, el full art i la bandolera. La directora del grup Criança Tiana que promou l'activitat, Eugènia Barbat, ens dona més detalls. En aquest taller ensenyarem com utilitzar aquests tres tipus d'eines que tenim de portanadons i explicarem la importància de portanadons portar els nadons a coll. No és només per una qüestió pràctica de les mares, sinó també per una qüestió de necessitat del bebè d'estar en contacte amb la mare. En aquest sentit, les avantatges de mantenir el contacte amb els fills són moltes, especialment en els nadons, ja que necessiten mantenir el mateix contacte físic que tenien quan estaven dins de la mare. Que els nadons sentin el batec del cor de la mare o la seva temperatura corporal són accions que enforteixen els vincles entre mares i fills per a tota la vida. Pel que fa al desenvolupament del taller portant nadons, s'ha plantejat amb una petita part pedagògica, però sobretot pràctica. En aquest taller ensenyarem com utilitzar aquests tres tipus d'eines que tenim, de portant nadons, i explicarem la importància de portar els nadons a coll. No és només per una qüestió pràctica de les mares, sinó també per una qüestió de necessitat del bebè d'estar en contacte amb la mare. El grup Criança Tiana, que tot just acaba d'iniciar la seva activitat ara fa pocs mesos, té com a objectiu fomentar la l'equació entre les mares que tinguin nadons perquè tinguin un espai on puguin compartir la criança dels seus fills i també els seus i angoisses. Altre dels objectius del grup Criança Tiana és portar conferencians o realitzar tallers perquè les mares puguin aprendre coses noves que serveixin en la criança dels seus nadons. L'activitat del taller es dur a terme aquest dilluns a la sala polivalent del Centre Cívic i Cultural de l'Escorsador a les 10 del matí. L'activitat té un preu simbòlic de 2 euros i per realitzar les inscripcions s'ha de trucar al telèfon 93 465 11 63 o escriure un correu electrònic a eugeniabarbat@hotmail.com. Tiana Primera Hora, Notícies. L'editorial metedora dels Tienenys Jordi Fernando i Dolors Sarria s'ha associat amb sis petites editorials més per endegar la col·lecció de llibres de butxaca portàtil. La filosofia del projecte és sumar per creixer, i és que la crisi del sector necessita fer més llarga la vida del llibre, més enllà de les novetats, i és per això so que aquesta iniciativa neix amb una manera d'arribar més públic. La nova col·lecció de llibres de butxaca comença amb una quinzena de títols d'autors tan diferents com l'Avia Remei i Isabel Clara Simó. Aquests llibres són els més venuts de cada editorial i sortiran amb una tira de mitjana inicial de 2.000 exemplars cadascun. Jordi Fernando ha avançat quins títols són els que ha editat Meteora. Dos llibres d'assaig i una novel·la. La novel·la és la del Màrius Sanpera, el Gratacel, i després hem fet el Cartes a Clara de l'Agustí Pons i l'exili Violeta de la Marta Passarrodona. Llibres que dintre de l'últim any o de l'últim any i mig han estat dels més punters de l'editorial i més que res per buscar aquesta segona vida que necessiten els llibres perquè el mercat té una dinàmica excessivament ràpida per una editorial petita. Una de les clàssiques queixes dels editors d'aquest país és que els llibres tenen una vida molt curta en les taules de novetats de les llibreries. Això passa sobretot quan les tirades no són molt grans i els catàlegs no venen de grans grups editorials. Com que l'èxit d'un llibre no depèn només de la qualitat, sinó moltes vegades de la visibilitat, els fundadors de l'editorial Meteora tenien clar que s'havien de sumar al projecte. Ara és el moment de la imaginació d'optimitzar recursos, de mirar d'unir forces i d'emprendre aquestes aventures que potser ens poden també eh, portar a recollir un públic que sigui perquè la vida del llibre és curta o sigui perquè eh, de vegades aquest públic lector eh, també nota excessivament els efectes de la crisi, el puguem a agafar a través de bons preus, a través de llibres, diguem-ne, ben cuidats, però que són més assequibles comercialment parlant. La previsió dels editors és publicar uns 25 títols l'any en dues remeses, amb un preu d'entre 8 euros i mig i 15. D'altra banda, la feina més costosa és sent ara a diversificar els punts de venda i arribar a grans superfícies comercials, aeroports o trens a través de l'expositor propi en el que es presenten els llibres. Radio Tiana, notícies, esports.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 fomentar l'educació dels nois a, a partir de l'esport. Eh, a partir d'aquí pues, està molt bé que aprenin, aprenguin a jugar a futbol sala, que guanyin partits i tot està molt bé, però hi ha coses més importants com, eh, com l'educació general. El futsal Tiana va aprofitar la darrera edició de la Fira d'Entitats de Tiana per realitzar ja les primeres inscripcions per la temporada vinent. La idea inicial per a les categories de futbol va ser realitzar dos entrenaments per setmana i poder realitzar els partits els divendres a la tarda perquè impacti el menys possible en la planificació familiar del cap de setmana. Pel que fa als més menuts, la prioritat és que vagin entrenant durant la temporada i tenint trobades i jornades esportives puntuals amb altres clubs, sense cap ànim de competitivitat. Antonio Bravo també ha comentat que, més enllà de la pedagogia esportiva que es pretén realitzar amb els més petits, l'objectiu del futbol base a mig llarg termini és clar. El futbol base dintre qualsevol club sempre s'ha d'enfocar en vistes a mig o llarg termini. El motiu és molt clar, el primer equip s'ha de dubtar principalment de la base. Eh, a dia d'avui no tenim el primer equip, no tenim cap jugador de Tiana. Eh, suposo que en un parell d'anys ja començarem a, a tenir jugadors que, que venen de, sobretot del subindicès i del juvenil. Però està clar que eh, amb, un, amb un equip com el nostre, d'un poble petit, doncs la base principal del primer equip s'ha de, de fer al voltant de la gent dels jugadors de Tiana i, i aquest és l'espírit final general el futsal Tiana només disposava de quatre categories que són el sènior masculí i femení, el juvenil i el sub-23. Aquesta aposta pel futbol va ser tindrà la seva col·laboració amb les escoles de Tiana. Ràdio Tiana: Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Aquest proper vespre, quan passi un minut d'un quart d'avui, tindrem l'arribada oficial de l'estiu, un estiu que arriba de la maneta de l'estiu meteorològic perquè des d'ahir les temperatures s'han anat enfilant força i presenten uns valors normals per a aquestes dates. Avui, de fet, les màximes es poden enfilar per damunt dels 30 graus, cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa també se superaran àmpliament els 25. Tot això acompanyat de vents que seran defluixos en moderats a primera línia marítima. Aquesta marinada de garbí que bufarà amb una certa intensitat i que farà que la mar estigui una mica alterada, ja que predominarà el masrajol aquest matí, però amb de maró freqüents al llarg d'aquest migdia i la tarda. Pel que fa a la previsió, de cara a demà, tot indica que ha més o menys com avui. Per tant, tornem a tenir domini del sol. Potser a la tarda hi haurà alguns núvols més, núvols als i mitjancs, com a conseqüència de les tempestes que es formaran cap al sistema ibèric i també als Pirineus, però que en cap cas no han d'arribar aquí a la costa. Aquí més ens arribaran aquests nuvolets prims que comentàvem i tot això acompanyat novament d'unes temperatures que seran càlides dintre però de la normalitat pel que és l'època de l'any. De cara a demà passat dijous, al matí farà sol, a la tarda podran apareixar fins i tot algunes nuvolades i a més destacables que a l'última hora del dia les temperatures baixaran lleugerament. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora.